Kapitel 25 Dette er også ordspråk av Salomo, som judakongen Hiskias menn skrev av. Det er Guds ære å holde en sak skjult, og det er kongers ære å utforske sak. Himmelene på grunn av sin høyde, og jorden på grunn av sin dybde, og kongers hjerte, dette er uransakelig. La skommaktig slag bli fjernet fra søllet, og det vil alt sammen komme lutteret ut. La den onde bli ført bort fra kongen, og ved rettferdighet skal hans trone være grunnfestet. Er ikke dig selv framfor kongen, og still deg ikke på din store plass, for det er bedre om han sier til deg «kom opp hit», enn at han fornedrer dig framfor en fornemann som din øyne har sett. Gå ikke forhastet av sted for å føre en rättsak, for at det ikke skal bli spørsmål om vad du skal gjøre ved den avslutning når din näste ydmyker dig. Før selv din sak med din näste og røp ikke det en annen har sagt i fortrolighet. Ellers kan den som hører på gjøre deg til skamme og den dårlige omtale du har kommet med kan ikke tilbakekalles. Som epler av guld på graverte arbeider av sølv er et ord talt i rettetid. En ørering av gull og et smykke av spesielt gull, er en vis man som gir rettesettelse for det øre som hører. Som snøens kjølighet på innhøstningens dag, er den trofaste utsending for dem som sender han, for til sina herres sjel gir han ny styrke. Som tokeskyr og en vind uten regnskyld, er en man som løgnaktig roser sig av en gave. Ved tålmodighet overtales en befalingsmann, og en mild tunge kan knuse ben. Er det honning du har funnet? Spis det du trenger, så du ikke tar for mye av den om å spy den ut. Sett sjelden din fot i din neste sus, så han ikke får nok av og kommer til å hate dig. Som en stridsklubbe og ett sverd, og en kvesset pil er en man som vittner mot sin neste som et falskt vittne. Som en brukken tann og en vaklende fot er tillit til en som viser sig å være foredersk på trengselens dag. Den som tar av sig en kledning på en kald dag er som eddik på alkali, og som en som synger sanger for et trist hjerte. Hvis den som hater deg er sulten, så gi han brød å spise, og hvis han er tørst, så gi ham vann og drikke, for glødende kull raker du sammen på hans hode, og Jehova selv skal lønne deg. Noravinden frambringer som under fødselsveret regnskyld, og en tunge som røper en hemlighet, frambringer et ansikt som er under fordømmelse. Det er bedre å bo i et hjørne på taket enn sammen med en stridslysten hustru, og med en i felles hus. Som kalt for en slik er et godt budskap fra et land langt borte. En tilskyttnet kilde og en ødelagt brønn er den rettferdig når han vakler overfor den onde. Å spise for mye honning er ikke bra, og at folk søker sin egen ære, er det ære? Som en gjennombrutt by uten mur er den man som ikke kan legge bond på sin ånd.